Богдана Малкіна. Вільна. Розділ третій. Блогерка. Вдруге я почула вільну того ж дня в невеличкому кафе Чернігова. Казала зірвусь, казала безсильна. Я цих слів не боюсь, бо вільна, вільна, вільна, вільна. Шукатиму шлях складний і прекрасний, вогонь у мені не згасне. Ой, не згасне. В той момент я зрозуміла, що саме це зі мною відбувається. Мій внутрішній вогонь згасає, розлітаючись пополом на тисячі невагомих частинок, котрі все ще кружляють кругом мене у вигляді спогадів того, якою я була колись. Інакшою, життя іскрило з мене, я наповнювала своїм щастям близьких, а вони й не помітили, що я змінилась. Здається, роздала все своє щастя їм, тому й жили, тішились ним, не помічаючи моєї пустоти. Тоді я вирішила, що маю повернути давню Ксю, а знищити в мені ту нещасливу Оксану, якою я стала. Вибачте, ви так здивовано дивились в одну точку, ніби катарси спережили. Я просто не міг пройти повз. Молодий симпатичний чоловік сів тоді навпроти мене, протягуючи свою руку. «Сергій!» На мить я розгубилась. Назватись власним іменем чи вигаданим? Чи варто взагалі з ним знайомитись? Поки я дивилась на його руку, приймаючи рішення, Сергій розгублено підвів брови вгору. «Я заміжня!» – вимовила невпевнено, проте руку потиснула. «Віра!» «От так завжди!» – захитав головою чоловік. «Я невдачливий з дитинства. Одного разу, коли мені виповнилось шість, я йшов на риболовлю, і прямо перед моїм носом ногу перебігли десяток чорних кішок. Відтоді мені не таланить. Він розповідав це настільки вдавано трагічно, що я не витримала та засміялась. А він всього лиш усміхнувся. Радий, що зміг вас розвеселити. Здається, ви не тутешня. Звідки прибули до нас? Чоловік покликав офіціанта та замовив собі кави. Бажаєте чогось? Запропонував мені, можливо, спробуйте тутешню самогонку. Ні, дякую, усміхнулась йому. Можна просто узвар або сік. Я за кермом. Гаразд, обожнюю жінок, котрі гарно водять. Яка у вас машина? Сергій відкинувся на спинку крісла і я стала розглядати його. Міцні руки з доволі гарними м'язами, підкачені груди в обтягнутій футболці підіймались та опускались разом з диханням. Назварила себе подумки. «Ти заміжня, Ксю, припини!» «У мене синє Рено, що біля входу припарковане!» Відповіла, намагаючись не дивитись на його спортивне тіло, а зосередилась на світлокарях очах. «І все-таки, що привело вас в Чернігів?» запитав чоловік, і я з досадою подумала, що він не забув свого питання. Так не хотілось брехати йому, тому я відповіла напівправдиво. «Я подорожую». Вирішила, що хочу побачити Україну. А ваш чоловік? Глянув на мене Сергій та взявся додавати цукор до кави, котру щойно принесли. А що, мій чоловік? Перепитала, вдавши, ніби не розумію. Та спробувала узвар. Він виявився смачним. Він вас відпустив? Ну, він не дуже хотів, щоб я їхала в подорож. Я опустила свій погляд додолу, але в нього не було особливо вибору. — Зрозуміло, — підсумував чоловік та на деякий час замовк. — А ви тутешній? — запитала я. Розмова закрутилась. Того дня я згадала, що таке увага гарного чоловіка. Ми швидко розпрощались, я й відчувала, ніби зраджую Віктору. А Сергій наче від серця мене відривав. Таке вимучене засмучене обличчя в нього було. Таким я його й запам'ятала. Чоловіком, що страждає. Але досить скоро спогади про нього покрились тонкою тканиною нових знайомств, а потім ще новіших і ще. Я не підспіваю дівчатам, лише беззвучно ворошу губами, уявляючи, що їх голос – мій голос. Я знаю кожне слово в цій пісні, вона дає мені натхнення рухатись вперед. На моєму шляху траплялись безліч цікавих людей, які так чи інакше змінювали мене. Але іноді мені здається, що я не знайшла те, за чим ганялась два місяці. Я відпочила, набралась сил, змирилась із своєю долею, але разом з тим залишилось відчуття, що чогось бракує в моєму житті. Коли пісня закінчується, зітхаю. Я навмисно не завантажувала її в телефон, щоб не було спокуси ввімкнути цей трек на повтор, адже в такому випадку пісня швидко набридає. Мені подобається жити в очікуванні, ждати, коли її поставлять на радіо. Зупиняюсь на автозаправці, щоб купити хот-дог та каву. трішки розминаюсь, роблю декілька фото для свого блогу і їду далі. Блог я почала вести для Віктора. Ідея прийшла до мене не одразу. У Вінниці, через п'ять днів після моєї втечі, коли я споглядала славетний фонтан, познайомилась з жінкою, що мала схоже зі мною проблему. Було важко про це говорити, але за келухом червоного вина язик роз'язався, і я поскаржилась на все. Під кінець вечора ми трішки перебрали з алкоголем, а потім я надсилала фотографію фонтана Віктору, не випадково. Мені хотілося, щоб він мене знайшов і сказав, що сумує, але він все не відкривав моє повідомлення, і я видалила його. Натомість я завантажила фото з Чернігова у свій інстаграм і розповіла свої враження від міста. Віктор збисився, адже поїхав шукати мене там, проте не знайшов. Світлини Вінницького фонтана додала, коли покинула місто. Він ганявся за мною два тижні, а потім чоловік нарешті допетрав, що я викладаю фото із затримкою в кілька днів. Ми поговорили, і Віктор нарешті змирився з тим, що я ненадовго втекла. До великих сорочинець залишається зовсім трішки, коли автомобіль кілька разів смикається, а згодом двигун глухне. Авто повільно зупиняється, озираюсь кругом себе, і єдине, що я бачу – поле. Вечеріє. Мені не вперше ночувати в автомобілі, але ж не посеред дороги. Можна було б пройтись пішки до наступного села, яке видніється вдалені, але я не наважуюсь на таку авантюру. Занадто пізно. Вирішую відкласти прогулянку дозавтра. Добре, що сорочинський ярмарок триває кілька днів. Встигну. Розділ четвертий. Горда. Сиджу на обочині спершись спиною на авто. Час від часу проїжджають автомобілі, Проте я нікого не зупиняю, мені добре наодинці. Я спостерігаю чудесний захід сонця. За останні два місяці я бачила їх безліч, проте всі вони різні. Сьогодні малиново-червоний з помаранчевими смужками, а в повітря аромат сіна, а ще річки. Мабуть, зовсім поряд є вода, і не замовкають, Можна було б сказати, що це найприємніший захід сонця за всю мою подорож, проте в горах він гарніший. Раніше я не могла зрівнювати такі речі, адже напомічала їхньої краси. Зараз все змінилось. Я навчилася жити теперішнім моментом, насолоджуватися ним. Дорогою їде занадто гучний трактор. Він привертає мою увагу, тому я встаю і дивлюсь на людину за кермом. Першими впадають в очі здоровенні чорні вуса. Здається, що вони додають солідності цьому мужчині. Він помічає мене і зупиняється попереду мого автомобіля. Гупить дверця, та й чоловік підходить до капота мого рену. «Потрібна допомога?» – запитує басовитим голосом, – на вигляд йому років п'ятдесят. Його вуса настільки довгі, що непомітно, як він ворушить губами. Чоловік виглядає змореним, його одяг йде інде перемащений мастилами. Я сміливо підходжу ближче і відчуваю запах поту, несвідомо морщу носа. «Не завадало б!» – знизую плечима і усміхаюсь. «Розумієтеся в автомобілях?» «Звісно, що розуміюся!» – відповідає впевнено й навіть трохи гордовито. «Маленькі темні оченята дивляться на мене з докором. Смикне капот!» Незнайомець довго заглядає в різні шпаринки, щось перевіряє, колупається в дротах, чухає потилицю бруднющою рукою, а потім ставить свій вердикт. «Ну, тут треба кілька днів, щоб розібратись. Ви куди прямуєте?» «На ярмарок», – розгублено відповідаю. «Кілька днів? Але ж за кілька днів я планувала уже бути вдома». «Можу тебе дотягти до села, а там завтра почнемо розбиратися». «Гаразд, а переночувати у вас є де? Готель якийсь, можливо?» Повз проїжджає ще один легковий автомобіль і зупиняється перед трактором. «В козиринках зроду не було готелів. То що, по конях?» «Здається, в мене немає вибору», – розводжу руками. «А як?» «Здоров, Никифоричу!» – перебиває мене ще один чоловік. «Він молодший, думаю, йому ще й тридцяти немає». Чорна щитини на його обличчі робить його старшим. Не можу розгледіти його очей, бо вже темніє, але точно знаю, що вони дивляться на мене. А привіт. розвертається Никифорович і тисне руку новоприбулому. Що там? киває на досі відкритий капот. Та не знаю, відповідає якось невпевнено чоловік. Хех, не видно нічого тут. Ось хочу її дотягти в наші козиринки, щоб завтра подивитись. Незнайомець дістає з кишені ліхтарика, вмикає його і схиляється до двигуна, не питаючи мого дозволу так, ніби це його авто. Що трапилось перед тим, як машина зупинилась? питає мене, але заглядає в якусь шпаринку. Вона смикнулась, ледвід чутно, відповідаю тихо, так ніби втратила потужність. Непроханий гість після моїх слів заглядає в інший отвір, знявши пластикову заглушку. «Никифоричу, ремені ГРМ порвало!» – виносить свій вердикт. «Вважай клапани на мінус!» «Що?» – перепитую у нього та підходжу ближче. Ремінь ГРМ, пані!» – глузливо повторює мені на хаба. «Що ж ви, права купили, а їздити доглядати авто не купили?» Я задихаюсь від його хамства. Набираю повітря в легені і голосно кричу, що самостійно склала іспит. Стукаю капот, сідаю в салон і гучно грюкую дверцятами. Дістаю телефон і шукаю в Гуглі найближчий автосервіс. Результати не втішні. Найближчі за 109 кілометрів. Незнайомець сперечається про щось з Никифоричем, той невинно розводить руками. Дуже невчасно роздається дзвінок месенджера. «Це Віктор. Чомусь саме зараз мені не хочеться з ним розмовляти?» Пригадую найпершу розмову того ранку, коли я втекла. Він розізлився. «Ти пожартувала, Ксю?» – почула я його сонний сердитий голос. «Ти де?» «Я далеко», – відповіла спокійно, дивлячись на дорогу. Тоді я знаходилась між Києвом та Черніговом. «Прикол такий модний, пранк?» – гримнув Віктор. «Я хочу побути сама. Мені це необхідно». Сльоза стала навертатись на очі. Так і знала, що буде сердитись. Не зрозуміє. «Ти про мене подумала? Я останні шість років те й роблю, що думаю лише про тебе», – підвищила голос. «Я не можу так далі. Хочу побути одна». «Вертайся», – наказав чоловік. «Вертайся, і ми все обговоримо». «Нічого обговорювати! Я хочу відпочити від такого життя!» Стала кричати, бо відчула, як він морально тисне на мене. Він завжди на мене тиснув і завжди добивався того, чого хоче, з перших наших днів. «Від чого тобі відпочивати? Від мене?» Віктор засміявся, кольнувши тим самим мене в серце. «Ти мене не розумієш і ніколи не розумів». Я творча людина, мені потрібне натхнення, різноманітність, а не одне й те ж щодня. То я тобі пропонував народимо дитину. Так ти вперлась, ніби баранаха рано та рано. Після його слів я засумнівалась, що в нас все налагоддиться. Баранаха сам до такого додумався чи підказав хто? Дурень ти, Вітю, мовила тихо та поклала слухавку. Під час наступної розмови чоловік вибачився, але неприємний осад залишився на моєму серці дотепер: слухаю, все ж чогось відповідає на дзвінок серйозним рівним голосом: Ксю, тобі не набридло вештатись. Голос Віктора втомлений. Здається, що на нього навалились всі нещастя світу, відчуваю сором, адже я могла б бути поряд підтримати його, так було б правильно. Але чи хочу цього я? Спостерігаю за тим, як Никифорич залазить в кабіну і щось дістає звідти. Я не вештаюсь, а подорожую, і через декілька днів буду дома. Кажу набагато м'якше. Здається, Віктор на іншому кінці завмирає, не вірить в мої слова. Незнайомець підходить до мого вікна, схиляється і тричі стукає по шипці. Опускає скло донизу наполовину. Чого вам?» Питаю, затиливши слухавку. Віктор все одно чує мої слова, тому перепитує, що я сказала. Прошу його зачекати. «Я дотягну вас до села», – каже, пронизуючи поглядом аж до нутрощів. «Тепер, коли він так близько, я можу впевнено сказати, що у нього карі очі. Горіхові, красиві. А ще прямий ніс, повні губи. Я ж занадто гарненьке обличчя, як для чоловіка». «Ні, дякую». Відповідаю та беруся пояснювати Віктора, з ким розмовляю. Звісно, що йому це все не подобається. Він сердиться, називає мене ідіоткою, тому я вимушена покласти слухавку. Незнайомець з гарними очима й досі стоїть над головою. Не звертаю на нього уваги. гортаю гугол в пошуках рішення. Спершу він мовчить, але потім запитує. «Ваш хлопець?» «Ні». Тут небезпечно залишатись. Він говорить це так, ніби благає мене поїхати з ним. Я мовчу. Вибачте, не відповідаю. Хіба ви не цього хотіли? Не вгасає він. Чого? Сердито перепитую, різко перевівши погляд на нього. Мого вибачення. Слова не горобець. В дитинстві я часто ловив горобців. Знизує плечима, на устах з'являється кривенька усмішка, але тепла. Така, що просить пробачення. Гаразд, здаюсь. Розказуйте, що потрібно робити. Мене ніколи не тягнули на шнурку. Чоловік стримує смішок, дратуючи мене тим самим, і наказує Никифорочу від'їхати. Через 15 хвилин ми вже у козиринках. «Ми зупиняємось біля невисокого, проте довгого паркана, під яким ростуть розлоги дерева». Никифорич стоїть, мов пан, з першої руки в боки, роздивляється мій автомобіль. «Я відремонтую ваше авто за два дні», – каже чоловік, імені якого я досі не знаю. Він відчиплює шнурок і повертає його своєму товаришу. Никифорич забирає свою річ, але не йде. «Чому ви вирішили, що мені потрібна саме ваша допомога?» гордовито каже незнайомцеві. «Впевнена, що ваш друг з радістю візьметься за роботу і зробить її в ті ж терміни. Чи не так, Никифоричу?» «Ну так», – відповідає мені він, і я задоволено посміхаюся. Нахаба сміється вголос і хитає головою. «Хочеться втерти йому носа ще дужче». «От і домовились». Сплескою в долоні і вертаюсь у свою машину. Дістаю спальний мішок, щоб зручно вмоститись на задньому сидінні. Дві пари очей дивляться на мене, на божевільно. Можу запропонувати вам кімнату на ніч, розгублено каже той, кого я охрестила безіменним. Ні, дякую, мені не вперше тут ночувати. Никифорич махає рукою, ніби йому і діла до мене немає. Залазить в трактор і їде вперед. Повертаючи у двір навпроти. Двигун замавкає, з-подвір'я лунають жіночі крики. Здається, Никифорича звинувачують в тому, що він пиячив зі своїми приятелями. «Ходімо до хати, там тепло». Ніяк не відчепиться безіменний. «Знаєте, я не переступлю порогу дому тієї людини, яка навіть імені свого мені не сказала. До того ж, люблю на свіжому повітрі спати». Можу запропонувати сінник, впевнений, що столична панянка такого екстрему ще не отримувала, каже глузливо, нахабно, ніби з викликом, замість того, щоб представитись. А в мене аж кров у жилах закипає. Я ж обіцяла собі авантюри та пригоди, то маю на них погоджуватись. Непогана ідея, кажу з захопленням, показуйте, куди йти. Безименний ошелешено дивиться на мене, а потім махає в сторону кованих воріт. Беру з собою необхідні для сну речі і сміливо крокую за ним. Ось тут пес у нас, обходьте правіше, бо дістане. Може вкусити, а тут літній душ. Щоправда вода вже могла схолонути, якщо Мирослава й не виляпала всю. А ось і клуня, там сіна вдосталь, буде м'яко спати». Відчиняю дерев'яні, величезні та важкі двері і заходжу всередину, підсвічуючи собі ліхтариком. Аромат ціна, здається, бразочується крізь шкіру і наповнює мене до країв. Кладу речі і вертаюсь, щоб прийняти душ. Вода прохолодна, але мені не звикати. Кілька тижнів тому я занурювалась у гірську річку, тепер мені нічого не страшно. Вкриваюсь головою і засинаю миттєво. Це ідеальне місце для відпочинку. Розділ п'ятий. Відверта. Скрип дверей. шелесть ціна. Хтось повільно наближається до мене. Важке дихання. Хтось підходить до мене і тихесенько сідає поряд. Крізь невеличкий просвіток бачу ніжку і білий кед. Це дитина. Вона нахиляється нижчою, щоб зазирнути і побачити мене. Бойчись налякати, починаю повільно ворушитись, стягую з себе спальний мішок. Дівчинка з круглим обличчям, світлим заплетеним волоссям, що в'ється на висках, неймовірними зеленими очима й в окулярах. Вона не боїться мене, а ж зацікавлено спостерігає, як я вилажу зі своєї постелі. Привіт! вітаюсь першою і протягую руку. Я Оксана. Привіт! «Мирослава!» – киває дівчинка, все що роздивляючись мене, а я тим часом намагаюсь вгадати, скільки їй років. На вигляд 10-11. «У нас раніше не було квартирантів», – каже Мирослава. «Сміюсь. Навряд чи мене можна назвати квартирантом чи постояльцем, а це місце житлом. Пил, комарі, що скусали все обличчя, нічний гавкіт собак і шурхання сіна, мабуть миші». «Женя сказав, ви зі столиці», – повідомляє мені дівчинка. Киваю. «Значить, Женя». «Він твій тато?» – питаю її та протягую галетне печиво, яке принесла з собою, щоб поснідати. Дівчинка обережно бере його і відповідає. «Мій тато помер». «Женя, дядько!» «І мама теж померла, в неї рак був». Стає боляче на серці за дитину. Навіть не уявляю, що б я робила без своїх батьків. Моя тітка-диктаторка віддала б мене у воєнну школу. А ми теж в Києві жили колись, продовжує Мирославий, опускає голову. Круглі окуляри сповзають, і вона їх поправляє. Майже в центрі. Женя досі хвалиться своєю квартирою. Женя, що ж ти за чоловік такий дивний? Квартира в Києві є, а мучишся в селі. Навіщо? «Чого ж ви тут живете, а не там?» – наважується запитати. Дитина підводить голову і дивиться на мене. Мені здається, що цей погляд жадібний, але у тьмі не може розгледіти, а світло, яке невеликими смужками пробивається крізь нерівні дошки, не вистачає, щоб побачити. «Мені тут легше дихати», – відповідає тихим сумним голосом і показує невеличкий інгулятор, який витягує з кишені. В мене щось ніби надривається. Думаю, немає нічого гіршого, ніж коли твоя дитина хворіє. Давно у тебе астма? Питаю, хоча не впевнена у цій хворобі. Шість років уже. Дівчинка дістає з іншої кишені цукерку і протягує мені. Беру, розгортаю. Хоча не люблю їсти солодощі на черця. Так мама перевчила. А в тебе є діти? Зацікавлено питає Мирослава. Завмираю. Рано чи пізно мені доведеться обговорювати це запитання з близькими, то чого ж не почати зараз? Думаю, незнайомій людині легше розповісти. Я... я не можу мати дітей. Ну, ось і все. Я сказала це в голос. Вперше після того, як дізналась. Мені не хотілося вірити в це чотири місяці, але... Від себе не втечеш, від реальності нікуди дітися. Легше не стає, лише злі кішки дряпають серце. До крові, до сліз, які от-от покажуться світовій і цій маленькій дівчинці. — Як це? — питає вона здивовано, немов вперше з таким зіштовхуються. — Я теж хвора. Знизую плечима і відвертаюся, щоб Мирослава не зрозуміла, що я плачу. «Мирославо!» – злий чоловічий голос гукає з двору. Дерев'яні двері швидко розчахуються, і яскраве світло разом зі свіжим повітрям вривається в моє тимчасове помешкання. Дівчинка підхоплюється на ноги і завмирає. «Я ж тебе просив, не ходи сюди, скільки можна повторювати?» Сердитий чоловік прямує до Мирослави. Мені здається, що він хоче її вдарити, покарати. За що? Лиш за те, що дитина поцікавилась незнайомкою, з'являється дивне бажання захистити її. Стаю на шляху Жені, який виглядає сердитим, розлюченим, наче дракон. здоровий, злий дракон. Він розгублюється, коли я опиняюсь перед ним. Не вірить своїм очам. Але лише на кілька секунд а потім схоже на те, що він ладен мене змести однією рукою, щоб я не стояла на його шляху. Вона мені абсолютно не заважає, складаю руки на грудях і дивлюсь у темні очі з викликом, задерши підборіддя. До чого тут ви, шановна? стукає пальцем по своєму виску, немов глузуючи. Очі зневажливо оглядають мене з ніг до голови. Від цього погляду... Хочеться закутатись назад у спальний мішок. Мирослава знає, що тут не можна знаходитись. Занадто багато пилу. Їй може стати зле. Ходімо. Відкриваю рот, щоб відповісти хоча б щось, але розумію, що в цьому немає ніякого сенсу. Адже він правий. Женя простягає руку за мою спину, нахиляючись ближче, і виводить дівчинку на свіже повітря, гучно стукаючи дверима а я залишаюсь стояти з опущеними руками. Як же дурно вийшло. Так ні, бо я лише про себе й думаю. Мабуть, все так і є. Втекти з дому через власні проблеми – егоїстично. Але мені тоді здавалось, що я роблю все правильно. А насправді ж просто тікала від неминучого. Мені доведеться сказати правду чоловікові, батькам. Доведеться навчитися жити з цим, Змиритись, що я бракована. Сльози знову виступають на очах. Сідаю на м'яке сіно і думаю, що я набігалась. Звісно, ця величезна відпустка була казковою, проте пора збиратись додому. Я можу зробити це прямо зараз. Можу купити квиток на потяг і вже ввечері обіймати коханого. А можу зачекати, поки відремонтують авто, Побувати на ярмарку і поїхати за кілька днів. Двері знову скриплять, і я поспіхом витираю сльози. Це Женя. Він заходить всередину і стоїть за кілька метрів від мене. Вибачте, я чоловік говорить несміливо запинається. Мене звуть Євгеній. Дивлюся на протягнуту руку, потім на очі, які ховаються десь поміж сина, німов їм соробно і не знаю, як реагувати. Оксана. Роблю три короки вперед, щоб потиснути його руку. Вона виявляється теплою, проте грубою. Мозоль легко відчувається моєю ніжною шкірою. Чоловік підводить погляд і розглядає мене, немов іншими очима, а я його. Тепер можу сказати, що йому точно понад тридцять, адже помічаю сивину поміж чорного короткого волосся, а ще тоненькі зморшки біля очей та на лобі. Помічаю, що Віктор у свої тридцять виглядає молодше, Женя нижче від мого коханого, наші очі майже на одному рівні. Мені здається, що я заглядаю в них, немов у приочинені двері, бачу в них те, чого так мені не вистачало справжнє життя. Чого ж я не могла розгледіти його у Віктора? Через деякий час розумію, що досі тримаю його руку. Висмикую свою, ховаю її за спину, якомога далі від чоловіка, і роблю крок назад. Женя дивується мої поведінці, його брові на мить стрибають уверх. З'являється незручна пауза, під час якої мені хочеться крізь землю провалитись, за те, що роздивлялась його, а ще зрівнювала з Віктором. Для чого? Ходімо. Мирослава приготувала сніданок. Для вас старалась, до речі. Женя розвертається і йде до приочинених дверей. Зачекайте, гукаю йому слід і чоловік розвертається і зупиняється. Де тут у вас вбиральне?» Очікую, що мені зараз махнуть рукою в сторону якоїсь хижі з дірявим дахом і кривими дверима. Проте Женя спокійно відповідає, немов дивується. В будинку «А, гаразд. За столом, поки Мирослава поряд, ми спілкуємось на нейтральні теми. Про погоду, життя в селі, мій автомобіль, злющу дружину Никифорича. Проте, коли дівчинці набридає така нудна бесіда, вона йде з будинку». Женя втомлено зітхає і прикриває обличчя рукою. «Не думав, що буде так важко її виховувати», – каже через деякий час. Мирослава сказала, що її батьки померли. Моя сестра боролась за життя більше як рік. Мучилась, хотіла жити. Я бізнес свій продав її чоловік, квартиру, але гроші не допомогли. Така світла людина була, чемна, вихована, хороша мати і дружина. Я три дні не міг повірити, що вона померла. Зять не витримав, спився за півроку, зник безвісти. Може, ще й живий, не знаю Нехай вона краще думає, що помер А Віка, сестра моя, наче знала Перед тим, як покинути цей світ Сказала, що Мирослава мені довіряє І тільки мені А я й не вберіг Тепер дитина мучиться Сповідь дається йому нелегко Обличчя стає спохмурнілим А голос сухим, тихим Мовчу «Не розумію, чим заслужила цю правду, і навіщо Женя розповідає її незнайомій людині?» «Я випадково почув те, що ви сказали». Чоловік переводить на мене свої очі, знову помічає в них щось незвичне. Мабуть, сестра Жені мала такі ж блискучі, сповнені життям очі. «Що?» – перепитую, не розуміючи. «Ви не можете мати дітей?»